Eta Goierri Nagarreko peko kide bat dugu orain gureki Xabier Lobiartea Arratsaldeon. Arratsaldean reis. Eta hemen bueno, goiener, eh bueno Goierri kooperatiba honetan ikusten ari gara gero eta gauza gehiago egiten ari saretela, e, hemen ere Nafarroan Iruñean kokatu zen dutela egoitza bat ja duela zenbat eh denbora mm -hmm. bi urte. Apirillan egingo dugu urte bat. Urte bat apirilean. Apirin. Hori da. Eta ze moduzua eh, gero eta kooperatiba kide gehiago hemen Nafarroan ere bai? Ba, jo. Uh -huh. Ba oso azkunde organiko oso politaramatenari gara baita nafarran ere. Bai, e... Euskal Herri maila osoan, baino nafarran ere bereziki oso oso interesgarria. Hola kopuru bat patxe... bueno, ba... kotan, ola, e kotan, oroari Euskal Herrian zen bat kooperatibabak kide edo. Euskal Herrian hamaika mila uh -huh. kooperaatibista gain ditu izan ditu orain dela gutxi, oso gutxi, eta hemen nafarroan ba, bi milara iristeko zaigu asko falta. Ara, zeongi, no, primeran. Aio. Horixe, eta goratuko dugu, hor kaleberrian berrian daukazuen, e, gainera, egoitza horretan, e, informazio guztia maten duzuela, zerbitzuak, eta asesoramendua, eta den, den, dena, hola, e, galdetzeko daukazuen edo zalantza, antxe, argituko dizuete eta euskera garbi-garbian gainera. Horren zaudeten guztiak, e, euskaldunak zaret, ez ha? Bai, orten gau guztiak Aha. euskaldunak gara, edo zalantza izan ezkere euskera zere erantzuteko eta argitzeko gaitasuna daukagu, Eta bai, bertan, bertan gaude, ba zuek dituzuen eh, zalantzak eta energia Energiaren inguruan dauden e, asesoramenduta holkularitza guztia, ba eskintziko prest. Hori da, eta dena energia positiboarekin. <laughs> eta berriz zagarria. <laughs> eta berriz hori da. Eta, bueno, zuen e, elburun nagusia eredu energetikoa eraldatzea da. Hori, bueno, hori da, e, oinarri-oinarrian daukazuera, egun hau gainera, horretaz asko entzuten ari gara, itzegiten ari gara, noski ba, Madrilen egiten ari diren, ba, bilera hori dela eta... Eta, e, bueno, zuek planteatzen duzuena, m, energia berriztagarriak merkaturatzeaz gain zuek e, e, sortu ere nahi duzue, ez energia hori. Eta horretarako, bueno, ba, gombitia egiten diozuela jende guztiari, ez da? E, bai, guretzako sogaran txitsua, e, kontsumitzen dugun argindararen jatorria. Ez bakarri berriztagarria, baizik eta e, energia sor, sortze puntu hauen gertutasuna. E, sistema elektrikoaren e, sistema elektrikoaren eraginkortasunak e, asko zerikusi handia dauka eh distantzia hoietan. Sorkuntza puntu hauek gure kontsumo puntuetara hankerturatzen ditugun enean sistemaren eraginkortasuna hobetzen da eta azken finean ere egu guztion faktura hobetuko genuke horrelako horrelako neurriak hartuko ba genitu. Hori, hori xebera 6 0 energia berrizagarria da, hori da planteatzen duzuena, hori da Etorkizuna, ez? Esan egin duke. Hori da gure elburu etariko, elburu nagusietariko bat. Uh -huh. Eta hemen e, ja hor e, adibide zehatzak e, begiratzen hasi ezkero hori ikusten duguna da esate baterako orain martxan duzuela proiektu bat e, instalazioak ere ikastetxe batzuetan, ez da? Konteguzu, zer da zehazki proiektu hori? Ba, bueno, iaz hasi ginen e, gure kooperatibako kooperatibistei o e, bideratzeko lehen sorkuntzako proiektuak e, bi hidroelektrika txiki dauzkagula esan dezakegu eta hirugarren e, leio bat, hirugarren leio ekarpenentzako eh leio bat eraikitzeko proiektu batzuta lenean gabiltza. E, proiektu hauek eh Euskal Herriko e, bost herrialde, barkatu 4 herrialdeetan, eh 5 ikastoetan nahi ditugun E, instalazio fotovoltaiko eguzki instalazio fotogoltaikoak fotoboltaiko, e, lirateke eta e, hauetan bilatzen duguna da ba, bueno, ikastola hauek e, kober, kooperatibak kideak dira orduan e, bideratuko genien beraiek kontsumitzen duten argindararen zati bat, bertan beraien teiatuetan sortutako argindar bat izango litzateke hau da, autokontsumora, autokontsumoz e, ornituta egongo lirateken beraien portzentai polit batean Mm -hmm. be, en oso interesgarri batean eta kontsumitzen ez den soberak ingen energetikoa eh beste en kooperatibakideei e, zuzendua izango litzateke. Mm -hmm. Eh jakin daiteke, zintzu diren e, Nafarroko ikastolak esate baterako proiektu honetan parte hartutako dutenak. Bai, adostuak adostuak dute, ben onartuak dituzte gaur egunean aurkeztu dizkegun kondizioak, eta esan oso oso proiektu interesgarriak dira ezarlo energetikoan bakarrik baizik eta umeei ere zienduko zaizkien e, e arlo pedagogikoan eta bi kastola hauek dira ba e, etxarriarrenazko andramari kastola eta fonteillaseko argia ikastola mm -hmm. argia ikastola gaina urtean e, ba antolatuzuen Nafarroainez sori e, charrez ez zuten orrolako Em, bueno, parte hartzea undirik jaso egur dela eta, eta bueno, bentsat gure ekarpena alde honetatik bideratu nahi dugu. Beraz, mm -hmm, instalazio fotovoltaikoa jarri haien aien eteliatuan, ez da? Bai, hori e, ba, hori, lortuko dute haien e, bueno, energiako onzumoaren e, zaki ahondi bat, ez? Herria uh -huh. baino gehiago, esan genezak bai, ez da, ba, hola, bai. berrogeita gara mar, berrogeita mar, uneko berrogeita uneko irurogei baten energia kontsumitzen dutena, E, zuzenean beraien instalazio fotovoltaikoaren bitartez e, kontsumituko lukete oso portzenaiia handia da kondutan izan da e, instalakuntza mota hoetatik lorzu daitekena eta hori lortzen na instalazio handi bat eginenez. Eta soberakina esan daiteebeite kastola batzuetan e, konts, urtean kontsumitzen dutenaren, energia baino gehiago, sortuko litzatekela la instalazio hile. Bi kasuetan, zehaz gauza bera etxarriko guraldia eta fontellasekoa. Ez ez sta berdinia, baino egia san ere badaituzte beste desberrintasun batzuk, naiz eta eguzki gehiago fontellasean izan, etxarriaren naziko ikastolaren tejatu asko zaundiagoa da. Ara. Orduan, eta eh, uh -huh. maina, zere gehiago plaka gehiago, panel fotovoltaiko gehiago sartuko lirateke, uh -huh. naiz eta eguzkiak guzki, e indar gutxiago izanetan. Tamainaak inporta adu. Bai, kasu ba, neta. Bai. <laughs> Osongi, beraz, e, proiektu hau ya, martxan dagoena, ez da, orainari zarete jazken e, ba, detallak e, lotzen ikastolago guztietan eta eta ze aurrik uspen duzuen, oiz zei harriko duzuen martxan, edo horia ya, den urtean, imaginatzen dugu, noski. Bueno, zailatzen ari gara, azken esfortzu txiki bat egiten ari gara, uh -huh. e, gelditzen zaigun Ikastala batekin adosteko e, kondizioak eta bueno e, azkenean e, gure desioak izango lrateke e, e, gure berrita koporra alde baino lanago zabaltzea baino bueno ber, dena atzeratutako piska piskat atzeratu uh -huh. barko galitz ba agian urtarrireko urtarri erdi aldera edorrela zabalduko dugu e, kooperatibako bazkideak direnei E ekarpen ekonomikoak, ba, hauek egina alizateko, e ekarpen ekonomikoak zabaltzeko lehioa. Mm -hmm. Hori da, beraz, horre e, e, jende askoren artean ordaindutako proiektuak direla, esan e, deitek, ez da, kooperatibisten artean interesatuta daudenak, ba, ekarpen ekonomiko hori egiten dute inzuzen dutein, instalazio berri hauek e, egin alizateko. Bai, mm -hmm. hori da, zira, instalazio parte hartzaileak deitzen direnak. Mm -hmm. Bai, ekienez... E, eskatzen duguna, bueno, edo behitzet mugatzen dugun modua, da eskatzen den dirua, historazioak egiteko beharrezkoa dugun diruaren euneko bia, ekar ekardezak egienez, e, ba, bazkide bakoitzak. Eta gero, bazkide horrek e, abantailak, edo onurak jasotzen ditu, inbertsio hau egiteagatik? Bai, inbertsio hau egiten denean, e, bueno, pues normalen eskatzen dena da, ere, e, Ba, bueno, bankuan izaten den diru bat, geldirik dagoen diru bat, bankuan izan partez, non ez dakizun, bankuak zertan inbertitzen duen zure diruak, bago eskaintzen diogu gizarteari e, modu bat, e, diru hori modu etiko eta jasangarri, eta bideragarri batean inbertitzeko aukera ematen diogu gizarteari instalazio hauetan. Eta honen truke, ekarpen honen truke, Bueno, urtero izan e, urtero asamblean, asamblea da, batzar nagusian, e, onartzen den eh baten truke ematen da, ematen da, ba, interes bat kasu honetan aurten uneko biko interesa eskaintzen diogu, ba, ekarpenak egiten dieten, ek egiten diguten bazkidetzai, bazkidei. Beraz, eh, oso alternatiba interesgarria motivo desberdinengatik, noski, eta ba hola, xosu batzuk aldi batzuekaldi maiditzuzu aurreztuta eta urreski kutsa batean hor galduta erdilokartuta eduki beharrean, ba, hemen inbertitu, eta denon onerako ez eta planetaren onerako Aurria. horrela genuke bai bai hori da hori haso aukera so interesgarriak ez bakarrik planetarentzako baiziketan horberaren e, e, boterea boterarentzako hori da. Hori seberaz, e, ja, martxan e, dagoen e, proiektu hori, eta jala e, asterreba zabaldeko duzuena, esan duzune bezalaxe. Eta honekin lotuta, bueno, ba, autokontsumo zerbitzuak, arizarete, bultzatzen, sustatzen, etengabe, goien erren, eza. Hori, Nafarkop kooperatibaren bitartez egiten arizarete, hemen, Nafarroan? Bai, hori da, e, bueno, beste ez gure elburuetariko iristeko, elbur, iristeko beste bide bat, e, autokontsumoa, Autokontxumoane, bueno, bideak eta gure bazkidei bideak errezteko teknikoki eta ekonomiko bideak erresteko zerbitzu bat zabaltze, zabaltzeko prest kasi gaude. E, hau gure ikusperen inguruan, ba, bai, konpentsazioa edo hori martxan jartzen denean, keien bat izango dela urtarriaren bukaerarako zabaltzea gustatuko litzei guke, eta bertan eskaintzen dena da, ba, bazkide bakoitzak, interesa interesadukan bazkide bakoitzak bere ordukako, bere kontsumo kontutan izan da bere kontsumo energetikoa kontutan izan da elektrizitate kontsumo kontutan izan da eta bakoitzak bere ere bere txe bizitzan edo bere herrialdean daukan e, bere herrian daukan em, argi irradiazioaren irradiazioa kontutan izan da egiten den Instalakuntzaren parametrizazioa, eh? ze maten da potentzi bat, eta potentzia horrek beraien kontsumarekiko ze aurrezpen ekonomiko izango uh -huh. duen. Ondorioz, eh, bide lagarritasun, ekonomiko ere ikertzen da. Uh -huh. Autokonsumoa eh, egiteko, eh, zer egin bat instalazio bat egin bat zure etxean? Baina, berdin dio, non bizizaren? Eze, igual herri batean erraxago da, edo familia bakarreko etxe batean bizibazara erraxagoa da, hemen irrintzidorrean bizi bazara baino, edo? Bai, bueno, erreztasuna datik, bai erreztagoa da, baina hala ere, e, apirilean honartu zen azkene kolegeak, bai, e, ja, teknikoki eta e, bideratzen du eta lega estatzen du autokontsumo partekatua, autokontsumo kolektiboa deitzen denna autokontsumo partekatua. Orduan horrelako dorre batean ere posibili izango litzateke, ba, bizilagunenhirruula ordenak. Sanzaguhirlu ordenak e, ados jarri eskero, horrelako instalakuntzat egiteko aukera. Eta, gero, ba, hortika hone produzitzen den energiarekin e, zegertatzen da, norentzako da onura komunitatearentzat zat, eusolagunen komunitatearen edo hor parte hartzen ari direen eusolagunen zat. Bari, da, parte hartzen duten eusolagunen zat. Uhum. Ez bakarri gauzolagunak, edo baitarek eitu daitezke horre bizilagunen arteko bak, kontsum orokorrak. Ba, Eskai eretako argitasunak, edo garajetako ventilazioak, edo beste igogaiuak, eta guzti hauek kontsum itzen duten argindararen zati bat, uh -huh. e, bertanberaaienteatuan propio sortutako instalazio eguzki instalazio fotovoltaiko baten bitartez, e, sortutako argindarraz elikatu daitezke bentsat zati batean egunean zehar bezu.. Uh -huh. Beraz ez ere in beharko dugu gu urratsa izanen da ba, bilera bat auzo launeekin, ez da komentatu ez egoen errend esan digutenna posibilitatea hau badugula e, onartzen baldin bada gero zuen kanaea jo eta zuekia proiektua eginen diguzue Baigo egin gobenukena izango zen lehen aurri bidera garritasun ikerketago. Uh -huh. Eze, ba, kontsumo guztiak parte hartu nahi dituzten bizilagunen arteko kontsumoak elkartu eta kontsumo honek e, kon, kontsumoak eta sorkuntzarako dagoen baliabideak kontutan izan da ba, proposatu zepotentzia izango zen egokiena, ba, beratikin beraien teiatuan instalatu alizateko. Hau adostu ezkero, honekin e, martxan jarri ezkero eta instalazioaren E inbertsioa aurre egin nahi izan izanezkero, e, ba, bueno, instala kolaboratzaileak kooperatibako instalattzko kolaboratzaaiak diren hainbat e, instalatzaileen bitartez, ba, aurre kontu zehatz bat ingo ino litzateke, ba, bertan e, instalazioa egina lizateko?: Hori da eta hortikan aurrera ja martxan jarri ez da autokonsumoa Eta eta horia ja, ba, esplikatuzun bezalaxeik, ero ja, bideratu energia hori, ez da, lortzen dugun energia hori, ba, onura ere ateratzeko. Hori uh -huh. da, e, norberak, o, bueno, parte hartzen duen bizilagunak, ba, hortik hartuko luke, bere kontsumoaren zati bat, bere teiatuan propio sortuta uh -huh. da energiaren zati bat. Bai, orain, e, autokonsumo zerbitzuak arizarete sustatzen goienerretik, e, batez ere, e, ola, instalazio fotovoltaikoen bidez? Bai, azkenean, azken azkenean, e, edonon instalatu daitezken instalakuntzak dira oso errazak, oso teknikoki oso errazak, aire sorgaiuak ere e, jarriagal izango lirateke, baino hauek duten e, gabezietariko bat da e, aurrekusie zina zein izango den beraien sorguntza. Mm -hmm. e, guzki, guzki instalazio fotogoltaikoak ordea existitzen dira, ba urte askotan zehar hartu izan diren e, guzki erregistroak, eta erregistro hauen bitartez, erraza izan daiteke aurreik ikustea zein izan daiteken gure beharrei aurre egiteko mm -hmm. instalazioaren tamaina. Eta nola dago kontua gaur egun, hemen afarroan esate baterako, autokonsumo konsumo ez dakit maila ne, nolakoa da? Jende asko dago, familia asko dago, hau ere hau dutena, edo gutxi oraindikan nola da? Ba gutxi edo asko ez du importa. Mm -hmm. Garrantzitzuena da, aztenari dela erabat, Ez azkar hasten ari dela jendeak nei auk instalazio mota hauekiko daukan interesa. E, gaur bertan, e, gaur arratsaldean bertan, e, orain e, Zizur Nagusian egoengaren e, bizilagunen e, komunitate batetik datoz, e, bertan horrelako instalakuntza bat e, ikertzeko ikertzeko ideiarekin Oso, hongi, beraz, e, bai e, pisuetan, pisu ereikinetan, bai e, familia bakarreko etxe bizitzetan, edo etxeetan, edo txaletetan, egin daitezke, mota guzetako etxe bizitzetan, araz hori gabe? Horria da, nik esateot beti, e, argindarra kontsumoa duen edo zinpuntutan, e, erantzi daitegen horrelako instalazio bat. Hori da. Eta beste egun batean e, galdetuko dizugu eta behar da eguzkiak geiotzea bete betean eta ezagutzen badenbora eh hori ezagola, ez? Argitasuna da. Bola, ez? Argita suna da. Ez, eh, kontuan, eh, edo balio duena, gero energia sortzeko, baya, bueno, horretaz beste gubatean etxeginen ah. dugu. Ba, Xabier, loi arte benetan eskerrik asko gurekin izateagatik, eh, goien errene notiziak ekartzeagatik, eta, bueno, ba, bikain eh, joan daitezen la proiektua goe guziak, kontatuko dugu zu, urrengo Esk kapituluetan. Eskerrik asko, hemen zabalduko dugu.